прийдешні вчені застануть знань добре визрілими, і до виноходу міжзоряної тяги перед ними не відкриється жодного нового, такого ж благодатного, як теперішній, наукового обрію. Кожен з цієї щасливої четвірки – Тальяферо, Райджер, Каунас і Вільєрс – був майже у становищі Галілея, який, озброєний першим на світі справжнім телескопом, просто не міг, спрямувавши його в будь-яку точку неба, не зробити більш-менш визначного відкриття. Але потім Ромеро Вільярс занедужив. запальний ревматизм чи ж був у тому хтось винен? Його здоров'я дуже підупало, і серце почало давати збої й перебої. Він був найздібніший з усієї четвірки, найобдарованіший і найсумлінніший як науковець, а от не зміг закінчити роботи над дипломом і здобути докторський ступінь. Однак найгіршим. Було те, що йому ніколи не судилося покинути Землю. Стартове прискорення космічного корабля просто вбило б його. Після випуску Тал'яферо отримав призначення на Місяць, Райджер – на Цереро, а Каунас на Меркурій. І тільки Вільєрс залишився довічним в'язним Землі. Вони пробували висловити йому свої співчуття, але Вільєрс реагував на них майже з ненавистю. Він злісно вилаявся, почав клясти, а коли Райджерові урвався терпець і він пригрозив кулаком, то Вільєрс із диким криком накинувся на нього і зламав йому ніс. Певно Райджер не забув цього. У нього стало звичкою обережно погладжувати носа пальцем. Каунасове чоло взялося схожими на пральну дошку з моршками, в яких читалася нерішучість. А знаєте, Вільєрс на симпозіумі зупинився у цьому ж готелі в 405 номері. «Не маю бажання з ним зустрічатися», – відрубав Райджер. «А він прийде сюди. Сказав, що хоче зустрітися з нами. Я гадав, обіцяв бути у дев'ятій. З'явиться з хвилини на хвилину». «В такому разі, якщо ви не проти, я піду геть». Райджер підвівся. «Постривай хвилинку», – стримав його Тельєферо. «Яке тобі лихо від зустрічі з ним?» «Не бачу сенсу. Він божевільний». «А коли й так?» «Не будемо такими дріб'язковими. Чи, може, ти злякався його?» «Злякався?» – зневажливо перепитав Райджер. «В такому разі нервуюся. Ми всі відчуваємо якусь провину перед ним. Без усякої на те причини. В тому, що сталося з ним, ніякої нашої провини». Сказані слова звучали як виправдання перед самим собою. І це усвідомлював. І коли одразу ж у дверях пролунав дзвоник, Усі троє здригнулися і, відчуваючи себе незручно, втупилися у двері, наче у бар'єр між ними і Вільєрсом. Двері відчинилися, війшов Ромеро Вільєрс. Усі скуто підвелися, вітаючи його, але так і залишилися стояти в замішанні, ніхто не подав йому руки. Вільєрс зміряв їх сардонічним поглядом. А от він змінився, подумав Тальєферо. Він таки змінився подався в усіх вимірах. Скулена сутулість робила його навіть нижчим на зріст. Шкіра на черепі проблискувала крізь рідке волосся. Шкіра на руках потворно помережилася покрученими синюватими венами. Вигляд у нього був зовсім хворобливий. Здавалося, ніщо не нагадувало колишнього Вільєрса, хіба що звичка притінювати долонею очі, коли він уважно до чогось приглядався. А коли заговорив – то його рівний, розмірений баритон. «Друзі мої, мої космічні мандрівники, давно ми не бачилися?» «Привіт, Вільярсе, відповів Тал'єферо. «Як ведеться?» – Віл'єр зглянув на нього. «Непогано». «А вам?» – звернувся він до Каунаса та Райджера. Каунас здобувся на кволу посмішку і якесь невиразне бурмотіння. Райджер відповів, наче відрізав. «Все гаразд, Вільєрси. А тут що стряслося?» «Райджер, злюко!» – відреагував Вільєрс. «Як там Церера?» «Почувало себе добре, коли я відлітав. Як тут, на землі?» «Це ви вже побачите самі», – промовив Вільєрс, і голос його якось напружився. «Сподіваюся, що вас привело на симпозіум бажання послухати мою доповідь». «Твою доповідь? Що це за доповідь?» – запитав Тальєферо. «Я вам усім писав про це? Про мій метод передачі маси в просторі?» Райджер криво посміхнувся. «Так, писав. Але ні словом не прохопився про доповідь. Я щось не пригадую тебе у списку доповідачів. Твоє прізвище я там запримітив би?» «Твоя правда. У списку мене справді немає. І анотації для друку я також не подавав». Вільєрс аж почервонів від збудження, і Тал'єферо звернувся до нього заспокійливо. «Не переймайся так, Вільєрсе, ти начебто не зовсім добре себе почуваєш!» Вільєрс рвучко повернувся до нього, губи зневажливо скривилися. «Моє серце витримає. Дякую за увагу!»